în și pe pământ, el mi și sfânt. La microfon este Preotul Valeriu, întâmpinând în publicul ascultător al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, cu lecțiunea L226. Le Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce, viți ascultători, în fața versetului 20 de la Luca, capitolul 19, care este parte din pilda polilor spuse de Domnul Isus. Înainte de a citi versetul anunțat, urma de explicațiile care îl însoțesc, haideți să mai parcurgem un episod din lucrarea lui Richard Wurmbrand, în cadrul care face un studiu destul de general asupra sufletului. Am ajuns la concluzia că sufletul, pentru a fi pus din nou într-o stare bună de funcționare și în legătură cu Dumnezeu, trebuie să fie schimbat radical. Am amintit cu ocazia aceasta și mențiunea făcută de teologul Ion Bria în cartea sa Iisus Hristos, în care amintea că răscumpărarea nu este o simplă restaurare morală a celui ce a greșit, sau așa cum amintea scriitorul acestui studiu, Richard Vrunbrand, răscumpărarea nu se poate face prin îmbunătățiri aduse de noi din afară, ci, potrivit studiului, potrivit mențiunii, potrivit afirmației teologului Ion Bria, este necesară o transformare radicală a firii umane prin participare la umanitatea nouă a lui Hristos. Am făgăduit că vom vorbi, pe scurt, despre ceea ce este stricat în mecanismul nostru sufletesc ca să înțelegem nevoia urgentă de o renaștere sau de o transformare radicală, așa cum s-a amintit mai sus. Astăzi vom vorbi despre unul din stricăciunile mecanismului nostru sufletesc, intitulat Pierderea sințământului proporției. Sufletul nostru, întunecat de păcat, a pierdut simțământul proporției. Adevărul acesta ne este arătat de Domnul Isus prin următorul text în care el se adresează fariseilor. Nebuni și orbi. Care este mai mare? Aurul? Sau templul care sfințește aurul? Darul? Sau altarul care sfințește darul? Voi dați zeciale din izmă, din mărar și din chimen? Și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Iată deci, iubiți ascultători, cum s-au inversat valorile. În loc să fie prețuit templu care adăpostea prezența lui Dumnezeu, ei au ajuns să pună preț pe aurul acesta trecător. Și de asemenea, în loc să înfăptuiască dreptatea, mila și credincioșia, Față de sufletele nepieritoare ale oamenilor, ei au ajuns numai să zeci ale din izmă, mărar și chimen, câteva buruiene pe care tot Dumnezeu în bunătatea lui a făcut să le crească. Ia uite în ce hal a ajuns sufletul! Avem pe urmă Noul Testament pe Apostolul Pavel care întreabă pe oameni, Vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât el? Ia uitați fraților, câtă nebunie a ajuns omul. Am ajuns noi să ne credem chiar și mai tard decât Dumnezeu. Ei spuneți dumneavoastră, dacă mai este chip să mai trăiești cu un suflet stricat în halul acesta. Omul face din euul său centrul în jurul căruia trebuie să se învârtească tot Universul. Se gândește la sine și se iubește pe sine. El judecă lucrurile, evenimentele și semenii săi după folosul sau paguba pe care o aduc lui. De parcă toate în lumea aceasta numai de dragul lui se întâmplă. Pocăința este deci o restabilire a proporțiilor. Centrul lumii nu sunt eu, ci Dumnezeu. Dumnezeu este stăpânul, iar eu sunt un fericel de praf pe o planetă micuță, una din zecile de milioane care există în univers. Și în multă smerenie, fiecare trebuie să caute care este voia stăpânului și care este misiunea pe care ne-am credințat-o nouă. Trebuie să ne dăm seama că, după ce am făcut toate câte ne-au fost poruncite, suntem tot niște robi netrebnici care mai nimic n-am făcut. Am contribuit și noi în lumea aceasta ca încât contribuie o furnică la schimbarea conformației suprafeței pământului. Trebuie să ne dăm seama că Dumnezeu este cel mare, iar noi, cei mici, Dumnezeu este cel tare, iar noi, cei slabi. Sufletul omenesc nepocăit se pierde în detalii. sau curat vorba românească, țara piere și baba se pierdă. Lumea trece printr-o catastrofă văzută, pierd milioane de oameni în iad și eu mă cer cu nevastă mea că praful de pe garderobă nu-i bine șters. Am auzit noi înșine pe o tânără tânguindu-se în timpul unui bombardament groaznic Că avea o rochie învechită. Înconjurat de toate primejdiile, omul își găsește desfătarea în alinge puțină miere, în loc să-și cerceteze tot gândul asupra posibilității de a scăpa de primejdie. Gândirea omului este difuză și confuză. A ajuns într-o stare foarte jalnică. El nu mai vede clar. Acum să zicem că avem un om care, în loc să se ocupe de cele pământești, uite, face un lucru bun și anume, se ocupă de Biblie. Dar să vedeți, dacă nu s-a pocăit, adică dacă nu a fost reparat mecanismul sufletesc, dacă nu a avut loc acea schimbare radicală, acea participare la umanitatea lui Hristos, atunci omul acesta, chiar dacă se ocupă de lucrurile Bibliei, va fi însoțit de aceeași miopie și neînțelegerea Bibliei. El nu va putea să deosebească în ea principiile mari, ci se va rătăci în amănuntele ei și va rătăci și pe alții. În Biblie trebuie căutate cele câteva mari principii neschimbătoare, să nu le confundăm cu poruncile practice care sunt aplicarea acestora în împrejurările schimbătoare. Iată de pildă un principiu mare neclintit în Biblie și anume, Dumnezeu nu este sprijinit de mâini omenești și nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Textul acesta este în Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 24-25. Poruncile practice despre ridicarea unui lecaș de rugăciune în Vechiul Testament serveau tocmai la facerea unui templu în care poporul israelit să fie învățat cu acest mare adevăr. Un alt mare principiu biblic este acesta. Ceea ce intră în gură nu spurcă pe om. Închip vremea însă, pentru a ușura părtășia dintre creștinii evrei din primul veac al erei noastre, care aveau încă un dezgust față de sânge, mâncare oprită în Israel, și pentru creștinii dintre neamuri, se dă o poruncă practică tuturor creștinilor și anume, nu mâncați sânge. Un alt principiu general este acesta. Dumnezeu nu este numai al iudeilor, ci și al neamurilor. În mod practic, el s-a descoperit întâi în chip mai lămurit numai unui popor care urma să fie instrumentul său ales. O altă învățătură de temerie a Bibliei este: Toate sunt curate pentru cei curați, dar pentru cei slabi în credință, al căror cuget poate fi rănit ușor, se dau o mulțime de reguli în comportare. Un alt principiu fundamental, și cu acesta încheiem fragmentul rezervat pentru astăzi, este că neprihănirea se dobândește numai prin credință. În practică, credinciosul trebuie să se supune pe pământ la diferite rânduieli care nu sunt aceleași în toate împrejurările. Nu este încă pocăit cel care a trecut de la Romane la Biblie, căci altfel va aduce în Biblie zăpăceala din Romane. Trebuie mai întâi repararea acelui defect al mecanismului sufletesc care te face să nu poți deosebi lucrurile mari și importante de detalii și de cele trecătoare. Deci întâi trebuie vindecat de acest principiu sufletesc, rău, prin care am inversat valorile și după ce suntem vindecați de aceasta și învățăm să dăm valorilor, dreapta lor, valoare, cea pe care a dat-o Dumnezeu, atunci putem să citim Biblia cu folos și să o înțelegem. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca și din mesajul pe care ni l vei spune astăzi, să înțelegem cât mai clar că noi suntem deformați în privința aceasta și le pădând ne de noi înșine să alegem firea ta cea nouă dată prin Domnul Hristos ca să dăm lucrurilor drepta valoare și în felul acesta să te găsim pe tine. Amin. Ca Iisus aș Iubiți ascultător ne aflăm așadar în versetul 20 din Luca, de la capitolul 19, care sună în felul următor. A venit un altul și i-a zis, Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat înverit într-un ștergar. Suntem în ocazia în care Domnul Iisus spune, prezintă, pilda polilor. Am asistat la evenimentul minunat în care primii doi robi, cărora care le-au fost încredințați polii, au venit și au spus, Doamne, polul tău, spune primul a mai adus 10 poli, al doilea spune, polul tău a mai adus 5 poli, iar al treilea, aflând din versetul pe care l-am citit, că a venit și a spus, Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat înverit într-un ștergar. Toți robii stăpânului, Hristos, trebuie să vină înaintea lui ca să dea socoteală de felul cum au întrebuințat valorile pe care le-au primit de la el. Toți cei care se numesc creștini, care poartă numele Lui Hristos, vor trebui să dea socoteală Lui Hristos despre felul cum și-au întrebuințat toate valorile. Dumnezeu le-a dat ochi, le-a dat minte, urechi, simți, picioare, sănătate, timp, bani. Toate acestea sunt valori date de Dumnezeu încredințate tuturor celor care se numesc creștini să le folosească în slujba Lui. Și noi toți, care ne numem creștini, indiferent de ce alt nume a mai pus după numele frumos de creștin, vom fi chemați înaintea lui și vom da socoteală de felul cum am folosit toate aceste înzestrări minunate, cu cât avem mai multe, cu atât răspunderea va fi mai mare. Atât robii buni, cei care au mulțit banii stăpânului, cât și robirei, răi, cei care nu au dus câștig pentru împărățirea lui Dumnezeu, toți trebuie să se înfățeșeze înaintea dreptului judecător. Și tu și eu, dragul meu frate, va trebui să venim înaintea Domnului sus ca să dăm socoteală. Ce ni se va spune atunci? Știm după felul cum trăim acum, după felul cum întrebuințăm acum valorile lui încredințate nouă. Valori, am spus că e vorba de viață pământească, timp, talente, bunuri pământești, bunuri duhovnicești, etc. Tot ce avem în noi și pe lângă noi... Trebuie să slujească la strângerea de valori pentru Hristos, să slujească la înălțarea numelui său, a felului său de a fi, să slujească înălțării jetfei sale, a cuvântului adevărului său, pentru mântuirea semenilor noștri, pentru grăbirea venirei împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Să nu învelim, cum a făcut robul acesta, darul mântuitorului nostru, în ștergarul ocupațiilor pământești, uitând de chemarea și rostul nostru pe pământ. Ștergarul este folosit la ștergerea transpirației și a murdăriei de pe față sau de pe corp. Cu nimic nu trebuie acoperit darul lui Dumnezeu în noi și pentru nimic străin de Dumnezeu de felul lui de a fi, nu trebuie să-l folosim ca nu cumva să fim osândiți în ziua Marii socoteli. Lenevirea în cele duhovnicești este un păcat. Care nu are nicio dezvinovățire înaintea dreptului judecător, Domnului Isus. În versetul 21, robul, după ce spune mai înainte, Doamne, iată-ți pe care l-am păstrat într-un verit, într-un ștergar, spune mai departe: Căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, iei ce n-ai pus și secer ce n-ai semănat. Iată deci cum răspunde un rob rău. Să nu te temi de pedepsa lui Dumnezeu când ești stăpânit de Duhul ascultării de El și de cuvântul Lui scris. Chiar dacă unele lucruri le-ai făcut rău, dar fără intenția să le faci rău, El nu te pedepsește. Dumnezeu se uită la Duhul omului, nu la mișcările trupului. Se uită la izvorul faptelor sale, nu la fapte. Dacă izvorul este curat, curate sunt și faptele chiar dacă par strâmbe în ochii oamenilor. Să am inima pentru Dumnezeu, pentru ascultarea de El și chiar dacă din pricina neștiinței sau a slăbiciunii am călcat alături de calea adevărului, El nu mă va pedepsi. Mai bine să împlinesc cuvântul Lui, înțelegându-L greșit, decât să nu-L împlinesc deloc. Un om simplu, auzind citindu-se versetul Evanghelia împărăției trebuie să fie propovăduită la toate nemurile, a înțeles că trebuie să meargă la rudele lui. Și așa a făcut. A citit din Evanghelie la toate rudele și unele din ele au crezut în Domnul Isus și s-au păcăit. Ce l a făcut? Niciuna. Ținta lui Dumnezeu a fost atinsă. Să vreau să ascult de Dumnezeu și El nu mă va lăsa în rătăcire, ci mi va da lumina de care am nevoie pentru înțelegerea adevărului. Robul din pilda polilor, spusă de Domnul Isus, s-a temut de stăpânul său și de aceea nu l-a ascultat. Zice el, m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru. ei ce n-ai pus și secer ce n-ai semănat. Adevărata temere de Dumnezeu este atunci când asculți fără șovăire tot cuvântul lui, nu când nu asculți. Dacă nu vrei să asculți de cuvântul lui Dumnezeu, te arăți ca un răzvrătit față de el, și atunci, așteaptă-te la pedepsă! Dumnezeu ne-a dat valori ca să le punem în lucrarea Sa. Dacă nu facem așa, vom da socoteală în curând. Valorile trebuie să câștige valori, banii trebuie să se înmulțească, altfel se pierd. Viața creștină se păstrează numai prin propășire necurmată sub călăuzirea Duhului Sfânt. În versetul următor, la versetul 22. Stăpânul, după ce a ascultat depoziția robului, răspunde în felul următor: Rob rău! Te voi judeca după cuvintele tale! Știai că sunt un om aspru care iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat. Rob rău este orice credincios care nu înmulțește zilnic valorile pe care i le-a dat Dumnezeu, nu alte valori. Cine stă în nelucrare, zicând totuși că este credincios, acela este un rob rău și va fi judecat după dreptate pentru tot ce ar fi putut să se lucreze cu banii, adică valorile lui Dumnezeu care i s-au încredințat și nu s-a făcut. Starea de rob bun sau rob rău atârnă de înmulțirea zilnică a valorilor lui Dumnezeu. În Evanghelia după Matei la capitolul 25 spune despre cel care nu a mulțit valorile lui Dumnezeu că este rob, viclean și leneș. Poți fi foarte harnic în lucrurile pământești, dar dacă nu înmulțești zilnic valorile lui Dumnezeu, el te socotește leneș și viclean pentru că știi soarta lucrurilor pământești care este nimicirea și totuși ai dat cea mai mare parte din timpul tău acestor lucruri. Știi de asemenea că este o dreaptă judecată a lui Dumnezeu și ți-ai că vei scăpa de ea bizuindu-te pe har. aceasta e viclenie. Harul nu scapă de judecată decât pe aceia care se pocăiesc și se supun voiei lui Dumnezeu. Rob rău, zice stăpânul aici, știai, știai că sunt un om aspru. Dumnezeu ne judecă numai după cele ce știm foarte bine! Dacă nu știm un lucru sau îl știm numai pe jumătate, Domnul nu ne va judeca pentru lucrul acela. Ne va judeca de faptul că am putut să știm și n-am vrut să cercetăm, socotindu-ne că ne va fi mai ușor la judecată. Aceasta este iarăși viclenie. Deci, dacă nu vrei să știi, dacă nu vrei să citești cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu vrei să mergi la adunare... Aceasta ți se socotește vicrenie și pentru aceasta vei da răspundere, pentru că n-ai vrut să cunoști voia lui. Dreptatea lui Dumnezeu se va arăta în toată limpezimea ei, în ziua judecății, așa că nimeni nu se va putea dezvinovăți. Știi, spune stăpânul, că sunt un om aspru. Asprimea de aici este tot una cu dreptatea. Fratele meu! Ce faci tu cu valorile lui Dumnezeu? Nu trece ușor peste această întrebare. De dragul binelui tău veșnic, uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu ca să înveți să cântărești bine lucrurile și să iei hotărârea care trebuie în toate împrejurările vieții. Împăratul, din pilda respectivă, îi spune în continuare acestui rob viclean și leneș următoarele. Atunci, de ce nu mi-ai pus banii la zarași, pentru ca la întoarcerea mea să fi luat înapoi cu dobândă? Iubiți ascultători, Domnul Iisus se întoarce. Acesta e un steun adevăr peste care nu se poate trece și pe care fiii credinței trebuie să-l știe foarte bine și să-l înalțe tot mai sus în orice vreme prin viața și trăirea lor. Da, Domnul Iisus se întoarce și trebuie să știm limpede pentru ce se întoarce. Domnul să, se întoarce și nu-i departe ziua aceea, el este chiar la ușă. De ce nu mi-ai pus banii la zarafi? întreabă stăpânul aici, pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă. Mântuitorul nostru se întoarce înapoi pentru ca să ia ce este al său și să ia cu dobândă. El are aici pe pământ o moștenire la care se întoarce și anume, sfinții sunt moștenirea lui, cum arată la Efeseniul 1 cu 18. Biserica sau mireasa lui este cea mai mare valoare pe care o are el pe pământ, pentru care a dat ce a avut mai scump și a dat viața pentru ea. Biserica este moștenirea Domnului sus pe pământ. El vine a doua oară în ceea ce este a lui, în averea lui. Cei care au fost chemați să mulțească averea Mântuitorului pe pământ, lor li se va cere să o la venirea lui, dacă nu și-au împlinit cu e chemarea. Tot darul pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu, Viață, sănătate, inteligență, timp, condiții prielnice, valori pământești, valori duhovnicești, etc., etc., toate acestea ne-au fost date cu un singur scop și anume înmulțirea darului, înmulțirea bisericii, înmulțirea sau lățirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Orice dar primit de la Dumnezeu și nevalorificat, neînmulțit, atrage după sine judecata dreptății dumnezeiești. De ce nu mi-ai dat banii la zarafi? întreabă stăpânul, pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobânde. Domnul Iisus nu se mulțumește din partea noastră numai cu păstrarea darului a banului său curat și neștirbit, adică o viață neprihănită de unul singur, ci el vrea să-i dăm înapoi banul cu dobânde. Când va veni domnul, va căuta la noi dobânde după banul pe care ni l a încredințat. Va găsi el oare ceea ce așteaptă? După ce stăpânul a sprăvit de spus acestea, citim că a zis celor ce erau de față, luați-i polul și dați-l celui ce are zece poli. Dumnezeu a dat bisericii și omenirii o măsură de adevăr și o măsură de daruri cât a fost nevoie pentru mântuire și desăvârșire. Mai mult nu, dar nici mai puțin. Ceea ce a dat el nu mai ia înapoi, pentru că atunci adevărul sau darul luat ar lipsi lucrării sale pe pământ face totuși o schimbare ia de la cel care nu s-a purtat cu vrednicie față de darul primit și îl dă celui care a știut să-l folosească în chipul cel mai bun care a adus mai mult folos lucrării lui în lume deci stăpânul zice aici luați polul și dați-l celui ce are 10 poli darul pe care l-a dat Dumnezeu omului nu se mai întoarce înapoi la Dumnezeu, ci numai câștigul de pe urma lui. Nu Dumnezeu, ci aceia care sunt de față, pe ei îi pune să ia darul și să-l dea celui care are mai mult. Valorile lui Dumnezeu trebuie să dea maximum de câștig. Iată marea grijă tuturor robilor lui Dumnezeu. Nu numai să nu se piardă nimic, ci el, marele stăpân, vrea să câștige tot ce se poate câștiga cu valorile sale. Câștigul din prezent este temeria câștigului din viitor. Boabele de grâu răsărite dintr-un singur bob asigură existența altor și altor babe de grâu răsărite la rândul lor din ele. Toți cei care prin credință am devenit copii ai lui Dumnezeu și împreună lucrători cu el suntem răspunzători de continuitatea vieții și a lucrării lui pe pământ, de aceea trebuie să veghem și să muncim cu râvne la înmulțirea darului primit. Harul din noi trebuie să producă noi haruri spre slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor din jurul nostru. Când au auzit cei din jur cele ce a spus stăpânul, aflând la versetul 25, următoarele. Doamne, i-au zis ei, el are 10 poli. În hotărârile sale Dumnezeu nu greșește. El nu este părtinitor cu oamenii, însă nu lasă nimic din adevărul său. Adevărul trebuie să biruiască și să câștige totdeauna, căci aceasta e ținta lui Dumnezeu. Când stăpânul, din pildă, a spus să ia banul de la robul cel rău și să fie dat celui care are 10 poli, cei prezenți au rămas nedumeriți și au zis: Doamne, el are 10 poli! Ei au văzut lucrul acesta ca un fel de nedreptate. De ce, tocmai celui care are mai mult să-i se mai dea? De ce? Pentru că în dragostea sa față de făpturile sale, Dumnezeu își dă valorile celui mai harnic și mai repădat de sine, ca el să le înmulțească în folosul tuturor. Proverbul, în partea boului care trage se pun mai multe porveri, arată prin aceasta că stăpânul nu șurăște boul, ci vrea să ajungă cu carul încărcat acasă. Așa face Dumnezeu. El vrea ca adevărul său să-și facă lucrarea sa mântuitoare pe pământ și de aceea își alege lucrători harnici și plini de râvnă în măreața lucrarea Evangheliei. De aceea împarte el valori la unul și la altul, de aceea face anumite schimbări între lucrători. Cine dă randament mai mare, aceluia îi se dă mai multe valori ca să dea și mai mare randament. Slavă lui pentru minunata sau rânduire binecuvântată și veșnică. În versetul 26, după ce stăpânul a auzit nedumerirea celor de față, le răspunde. Vă spun că celui ce are îi se va da dar de la cel ce se va lua chiar și ce are. Dumnezeu ne-a împrumutat harul său ca să ne-l însușim prin înmulțire. Dacă nu facem acest lucru, ni se va lua și se va da celor harnici și plini de râvnă pentru el și pentru împărăția lui. Pe acela care a înmulțit polul, harul stăpânului, stăpânul l-a făcut din rob stăpân. Îi spune, ai fost credincios în puține lucruri, primește cărmuirea a zece cetăți. Zece cetăți făcea mai mult decât un pol sau zece poli. Cetățile erau ale lui, acum el dispunea de ele. Puținul har pe care ne l am promutat Dumnezeu la început este numai un motiv ca să ne poată da har nemăsurat dacă dovedim credincioșie în munca noastră de emulțirea lui. Este o verigă mică, un cârlig, care ne leagă de lanțul bogăților harului din casa lui Dumnezeu. Cine este rob bun, va deveni stăpân bun. Credincioșia în înmulțirea valorilor lui Dumnezeu este ușa care ni se deschide spre nepătrunsele bogății ale Harului. Dea Domnul Dumnezeu ca toți ascultătorii emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții să fie credincioși care dau dovadă de credincioșie în înmulțirea valorilor lui Dumnezeu și prin aceasta să li se deschidă noi și noi uși spre nepătrunsele bogății ale Harului. Amin! Cu aceste bițe anunțăm încheierea lecțiunilor 226. I'm okay. okay. I will find